А він: "Як хочете". Сказав і знову в одну точку втупився, думає про щось своє дуже неприємне і мовчить наче риба. Дуже дивно. Даринка знизала плечима. "Навіть і припустити не можу, хто б міг мене шукати. Але як ти могла забути мені про це розповісти? А що з того, якби розповіла?" Завтра вийдеш на роботу і все дізнаєшся. «Що зараз собі мізки поганим забивати?» – сказала святка, і знову поставила ноутбук собі на коліна, вмить забувши про розмову. Даринка помітила незнайомця здалеку, коли вранці поспішала на роботу. Чоловік міцної статури з чорною барсеткою в руках нервово походжав по алеї клініки. Часом він смикав рукою свою невелику борідку, зупинявся, занурившись у якісь роздуми. Потім знову крокував по доріжці. Вона пройшла повз, кинувши на нього побіжний погляд. Чоловік здригнувся, немов виринувши зі спогадів, і гукнув Дашу. «Дівчино, можна вас на хвилинку?» Даринка завмерла на місці, і якесь невиразне перечуття неприємності, що зависла над нею, холодком проповзло по спині. Вона обернулася і зустрілася поглядом із красивими очима незнайомця. Гарними і дуже сумними. «Ви Даша Шевченко?» «Я». «А в чому річ?» – Даша насторожилася. «Мені конче треба з вами поговорити». «Кажіть, у мене мало часу, і я можу запізнитися на роботу. Я почекаю. Вам доведеться довго, до вечора чекати». «Я буду чекати вас тут», твердо сказав чоловік. «Це дуже важливо». «Ну добре. Скільки вам знадобиться часу?» «Не багато, не більше, ніж півгодини». «Тоді я вийду до вас, як тільки випаде вільна хвилинка». «Так-так, добре», – сказав чоловік якось неуважно. Даринка прийняла зміну і, скучивши за своїми подругами по роботі, так захопилася, що геть чисто забула про незнайомця. Тільки коли дівчата запропонували сходити попити чаю, згадала про людину, яка хотіла з нею поговорити». «Дівчата, сьогодні чай п'єте без мене», – сказала вона. «Мені треба відлучитися на півгодинки. Якщо щось, то прикрийте мене». «Це не до того чоловіка поспішаєш», – кивнула її колега Ліда в бік вікна. Даша виглянула у вікно і побачила чоловіка, який досі її чекав. Він сидів під деревом шовковиці та палив. «Можливо», – посміхнулася Даринка. «А як же Льошик?» Можна вже забирати? Тільки спробуй! Даша погрозила їй кулаком. Не поспішаючи, вона вийшла на вулицю. Була та прекрасна пора року, коли весна ще залишала по собі свої буйні яскраво-зелені фарби, змішані з ніжним біло-рожевим кольором плодових дерев ранкову свіжість і прохолоду. А літо Ще не встигло все це забрати і спалити своїм гарячим промінням. Удачі було на душі радісно і ясно. Наче перед цим не трапилося ніякої хвороби, сварки зі Світланою та шрамів на лобі й руках. Життя було прекрасне. І Даринка випромінювала щастя як невидиму енергію. Її вже залишило невиразне передчуття тривоги, яке охопило її під час першої зустрічі з незнайомцем. Їй хотілося обійняти весь світ і закричати «Люди, все добре! Живіть і радійте життю!» «Ой, щось я замріялася», – подумала Даша, підходячи до чоловіка. Він викинув недопалену цигарку і жестом запросив її сісти. Даринка сіла за столик навпроти незнайомця. «Ви Даша?» – ще раз запитав він. «Так». «Ви намагалися врятувати мого сина Антона тоді, у тій аварії». Даша здогадалася, що це був батько загиблого молодого хлопця. «Даруйте, але я, я зробила все, що було можна». Даринка відчула себе трішки винуватою перед батьком загиблого молодика і нервово зібгала пелену халата. «Повірте, у вашого сина він не мав шансів. Жодних!» «Розкажіть, як він помер», – попросив чоловік, і було помітно, як важко йому дається кожне слово. «Пробачте, як вас...» «Як мені до вас звертатися?» «Так, я забув відрекомендуватися Георгій Арсентійович. У нього були травми, несумісні з життям. Він не встиг зрозуміти, що з ним сталося, і відчути біль. Вона сказала те, що хотів почути вбитий горем батько. Пульс був ледве чутний ще кілька хвилин. Георгію Арсентьєвичу, якби можна було хоч чимось йому допомогти, я б це зробила. Ви надавали йому допомогу? Так, я передусім намагалася допомогти вашому синові, але, вибачте, мені дуже шкода. Спасибі вам, Дашо, що хотіли йому допомогти. Це був мій єдиний син» чоловік дістав сигарету з пачки Мальборо і, чиркнувши запальничкою, затягнувся димом. «Я прийшов не звинувачувати вас у тому, що трапилося. Сталося те, що мало статися, рано чи пізно. І в смерті Антона винен лише я». Георгій Арсентійович важко зітхнув, глибоко затягнувся димом і додав, це мій хрест, який мені доведеться нести все життя. Аварія – це випадковість. Не звинувачуйте себе. Ні, Даша, це наслідок моєї помилки. Антон був моїм єдиним і улюбленим сином. Я, Я не помітив, коли він перетнув межу вседозволеності, і став на слизьку доріжку. Мені треба було відразу його зупинити. А я закривав очі і не хотів вірити, що Антон, мій улюблений Антоша, у якого було всього вдосталь, став наркозалежним. Знаєте, Дашо, я думав, що через це проходить уся нинішня молодь. Їм кортить гострих відчуттів, випробувати щось нове, незвідане. Я вважав, що, давши синові повну свободу і купу грошей, забезпечую цим йому право вибору, не принижуючи його людської гідності. Можете уявити, я був упевнений, що Антон, спробувавши цю Гедоту, відійде від неї. Зробить правильний вибір. Але я глибоко помилився. Чоловік замок, і Даринка не зронила ні слова. Вона розуміла, як зараз важко батькові, який втратив сина, і вирішила дати йому можливість виговоритися. Антон став наркоманом. Кинув навчання в інституті, я знав, але все чекав, доки він сам схаменеться. Останнім часом я вирішив допомогти йому вилікуватися. Пізно. Було вже пізно. Ну тепер уже нічого не змінити. Нехай у вашій пам'яті він залишиться таким, яким був раніше. Я був убитий. Просто розчавлений, як муха. Після похорону я залишив на час справи на управителя і спробував привести свої почуття до ладу. Тільки нещодавно я знову почав читати газети і дивитися новини по телевізору.